Проте помалу проймався щораз більшою повагою до баби Мотрі. Либунь тільки в одному обманув її. Баба страшенно боялася грому і просила, щоб привів електрика та поставив громовідвід. У селі вже було чимало хат з громовідводами. Валерій сказав, що вправиться сам. Протягнув от димаря на грушу стару антену увінчавши дріт соняшниковою палицею. Так і стриміла над грушею соняшничина, а баба спокійно спала і в грозу. Коли Валерій зайшов до хати, баба Мотря сиділа за столом біля вікна і шиляла в голку нитку. Вона вже трохи не добачала, але вправлялася без окулярів. Була висока, Трохи зігнута, З грубим посіченим зморшками обличчям, У якому ще й зараз вгадувалися Сліди колишньої вроди, А в поставі достойності. Це вже ти, а я ще не зварила вечері, Забідкалася стара. Валерій мовчки підійшов до столу, Взяв бабину руку з ниткою, Нагнувся, і так само мовчки поцілував. «Ой, що ти!» – аж сахнулася сісерка і поглянула на нього зляканими очима. «Спасибі вам за маму!» – сказав він. Сісерка заплакала. Розділ п'ятий. Наука ще не змайструвала таких терезів, на яких би можна укласти баланс Матеріальних вигод і шкоди, що їх іноді завдають ті вигоди людині Тими Терезами є сама історія Однак вона може виважувати тільки назад Фактично те, чого вже немає Підбиває баланс у той чи той бік Скажу по правді, мені стає трохи сумно Коли я думаю про це все Спеціалізацію та комплекси так розпочав свій виступ Василь Федорович на районному активі. Він бачив, як насторожилася зала, як повернули в його бік голови члени президії. Тільки ратушний дивився перед собою і писав щось у блокноті. «Вони ведуть нас далі й далі від хлібороба, отого «майстра на всі руки», Котрий умів і воза змайструвати, І поле виорать, Ведуть геть від природи. І якщо хочете від землі, Спеціалізація вона збідніє чоловіка, Елементарно і вповні. Хліборобові було, І жито хлюпне в душу, І льон у ній зацвіте, І жайворон полоскоче, і перепілка зів'є гніздечко. Ге, як же вона славно підпадьонкає, перепілка. Тепер же позиція така. Сій тільки гречку чи сади картоплю, і бий усе гербіцидами. Запала така тиша, що здавалося можна почути дихання кожного з восьмисот чоловік присутніх у залі. В очах головуючого Завмер отчаї переляк, і навіть ратуш не відклав ручку. А грек правив своєї, брів на правці, мов би й не помічав нічого. Чи багато з вас були на справжньому м'ясовідгодівельному комплексі? Білі халати, в капці, поки не помиєшся в душовій, тебе туди й не пустять. А я кажу цьому потайна суть. Телячий освенцім, ось що це таке. Щоправда, тилят годують, добре годують. І нагнітають чисте повітря. За рік телячі легені, теляче серце, шлунок, повинні отпрацювати, якби вони працювали в лузі три роки. Тварини не бачать світу. Їм навіть відтинають хвости, щоб не заважали. У цьому місці грек передихнув І ще раз подивився в залу, яке справи враження Отоді й загримкотіли стільці Зала загула І хтось із місця, а хто саме Василь Федорович не розгледів, вигукнув Ти ж перший перейшов на молошний ухил А три дні тому оголосив комплекс Грек підняв руку До того й веду це наш єдиний шлях, індустріальне село. Правильний шлях. Веду агітацію супротив власного серця. І бачу все оком розуму. Назад вороття немає. Отуди, за чим серце плаче. До тихої левади, Плеса з качатами, Гарби з сіном, Ниви з волошками. Ось згадав, а вони аж замелькали перед очима, волошки, їй бо гарно. Але що ми вирощували на тій ниві з волошками? По вісім центнерів. Зараз, коли вбили гербіцидами волошки, скільки даємо? По тридцять п'ять. Але ж і цього мало. Отож треба сіяти те, що краще росте на наших землях. І щоб стали вони, як ота гідропоніка. Саме так, бо маємо дати хліба набагато більше і більше м'яса, отого мармурового. Всі хочуть цього м'яса, бо бачать по телевізору, як бельгійський бізнесмен їсть мармурове м'ясо. А його, скажемо по-правді, ще й простого не завжди і не скрізь вистачає. І всі хочуть мати карельські меблі, і туркменські килими, реклама старається, і книжки в гарних палітурках, хочуть жити краще. І хіба не наш комуністичний обов'язок